A'udhu billahi min ashshaytanirajim Bismillah arrahman arrahim Inna alhamdan lillahi na ahmaduhu wa nasta'liluhu wa nasta'ghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina wa yahdihi allahu falamudilla lahu wa mayudlilhu falamadhi lahu wa mayudlilhu falamadhi lahu ashadhu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadhu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tajidha falandari imut Që çdo lavdhat më plotë i takon vetëm Zotit ton Allahut te bareke ve teala. Vetëm Allahut i bindemi ati fali dhe vetëm atij falë dhe ndjekim kërkojmë. Sallavatet te mira te Zotit te bareke ve teala te zotë te grumbulluara tek njeriu më i zgjedhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj mi shoktë të tij besnik mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastërta dhe të gjithë besimtarët që së të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar lozër Dhe të vazhdojmë e lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu në serin të cine kemi fillu e në komentin e libri, hoj, libri të, të cine ka përmledh Hoxha i Madh, Ibnu Hibban, Ebu Hatim, Rahimahullahu Teala mbi temën e sifateve dhe cilësive të cilat e përboj një njeri të menqur dhe me këtë njeri të menqur nuk është përqëllim lëvdata e asë të shiturit fodullëk as mbajturit më të madh përkundrazi është për qëllim që njeriu të rrshtohet në mesën e atyre të cilat Zoti i Angel-e Xhelalui ka quajtur njerëz të mençur. Prandaj, Oja ka shkruar këtë libër, munir se njeriu t'njoftohet kush është realisht njeriu i mençur. Kush është ai që te Zoti vet numërohet dhe llogaritet nga ata të cilët janë të mençur dhe janë me arsye dhe janë me, me mendje të me mendje të shëndoshë. Të nderuar dëgjues, para se të vazhdoj në libr, do të bëjmë një para-hirje duke u shmangur nga rregulla tësat e sat, i bëra si varg të shpjegimit të definicionit të mendjes, do ta bëjmë një hirë të shkurt me disa vargje të një poezie të njohur, të cilën e ka shkruar një hoj i Spanjës në kohën ku muslimanët kanë udhëheqë me Spanjën Andalusin. Është një poezi e cila quhet poezia El Bilir, ku autori i kësaj poezie është Mes'ud ibn Ibrahim ibn Mas'ud, i njohur me Abu Ishaq, kaqen nga Andalusi, kaqen nga Spanja. Nëse na mundson Zoti i Gjallëu Allahu të ta bëjmë shpjegimin e tër poezjisë, ngasoj shumë e dobishme me mësimet e porosit të mëlloja. Ajo e cila besimtari duhet më pas para syve të nderuar lazer, është që jeta e tij duhet më qenë mbushur me, me me përfitim dhe me nxjerrje të çdo minutit me diçka e cila deponohet në khiret me, me fryte dhe me dobi. Andaj disa vargjit të shkurtra të set kanë të bojnë me motivin dhe me këthjelen e zemrës së njëriut. Thot Hoxha, Allah e më shërofë në poezijen e ti drejtuar djallit të ti i cili ka bëtë zemrin Ebu Beker ja ka shkutë këtë poezij në mënirë që i riu most habitet aj cili është tërdejt, katërdejt most hutohet dhe plaku dhe plaku të këthjellët me këthjellën më të madhe për ata ku po e prat në takimin e Zotit Tëvat Tëbareke Thot autorin e poezij Të fudtu fuadheke l'ajjamu fëtta wa tenhatu gjismeke sa'atu nahta Të ndërua dhe zë gjua arabe është gjua Kuranit është gjua pengamberit ton sallallahu aleyhi sallem është gjua njerëzën më të mirë që kanë egzistu pas pengamber dhe dhe ata janë sahabot e pengamberit a lehi salatu selam Andaj besimtari duhet s'ka ishë mërisht duhet me dhanë maksimumin që t'i afrohet sa do pak me shiju me e kap sa do pak vesh i ti shija e ti, gjenja e ti gjuën dhe cilën e ka zbrit Allah u librin e ti apo gjuën më dhe cilën ka fol pengamberit jon sallallahu a lehi o sallem Andaj në gjuën arabë kjo ka një ritm të veçan ka një uh, ton të veçan të cilin djetarët e nga në qmu shumë. Dhe jodini se djetarët nuk qmujnë gjdo sendë. Ata nuk miren me artikuj, me vetura, me kuaj, nuk miren me kësisende. Ata miren me studimin e fjales, studimin e asaj e cila Allahu Gjellegjellu e kanë dëru birin e ademit. Thot autori, te futtu fuadek el e jamu fette. Ditët që pokalojnë, po ta grimcojnë tyje zemrën. Pranov lazer po kalojm ditë. Dhe i dëgjon njerëz të thonë se java shumë shpejt po kalon, jumaja shumë shpejt po kalon, muaji shumë shpejt po kalon. Dhe kjo vëzhgues nuk është arsye. Nuk është arsye na mbledhë dhe më thon shumë shpejt po kalon java, shumë shpejt po kalon muaji. Jo. Allahu xhëlalulai ka dhënë 24 orçin e ditës, sikur që e ka dhënë edhe sahabës. Ai e ka shfitzu, ndërsa ne hutojmë pas xhorave zbavitse dhe pastaj themi po na kalon koha. Thot autori ditët për të aksoptojnë tyje zemrën. Pro, ditët, të ndërruar dhe zër, i godasin zemrë. Apo, gjithë di qka vjen, godet të zemrë a jote. Gësë Allah u këtë zemrën e ka kryu për një qëllim. Dhe është njohja e Zotë i Gjelle Gjelaluhu. Dhe gjithë dësën qka Allah u Gjelaluhu bjen të re, dënë ty me të kalëzuhu që sot, a kime më njohë pak ma shumë, a jo? Pro, kur linë djëllën m dhe kur vjenë mbramja dhe kur vjenë djeli tjetër dhe mbramja tjetër që janë shumë të aldezë Allah u gjithdo më njësë nga thot sot a kime më njofë pak ma shumë a jo andoj dhe të autorit ditët po kalojnë dhe po, po e trakasin zemrën tane por ka dhe zemrën nuk dhe gjojnë kini pasikur që janë dhe sa njërës në gjumë të thell nuk zgjohotaj thot ditët po të trakasin të tje tani ditët edhe trivin, edhe pak më të më shumin, po edhe plakun gjdo dit i të rakasin. Sa dit ne ka dhën Allahu u Gjellë Gjellalu? Një vit, 365 dit. Sa, sa mundëcine pas ka dhën Allahu u Gjellu Vala? Andaj, ati që Allahu ja ka dhën me mbi mbi 10.000 apo 20.000 dit më nxes dhe mbrahëmje. A thuj ka bo zullum? Jo, ja, i ka bo zullum vetë vetës. Pas e thotë. Nehte, dhe sahatët që po kalojnë orët që po kalojnë të një dhe zërë duke ishiu orët e zoti që në e ka që në e ka mundësu e sahati që në banë neve të dhe autori të në nëhetu gjismek i godet dhe i mshon kujna, trupit tanë këni po të ndërua dhe zërë a i cili punon me me punimin e druve dhe menajon me to dhe pas ta i, i shëndron në, në dobi për njerëzi në mobilje e kështë më raf a i për me e boni nga një dru që e ka kryu zoti për me boni një të qka një tavolin, një, një karrike që ka i duhet? duhet me fort me thik me e gdhen po, me e kalit mirë heke këta, heke këta, heke këta heke dhe këta dherisat mbes e tama me pastor një tavolin thot Hoxha se sa hatët janë të egodit trupin të tante, apo, shiko njeri ju, lind, i ri, apo, zhvillohet, rritët, pas taj, pas taj fillohet e rrudhët, ku që e ka bo këto, sahatët, orët, e mirë, pse ka bo Allah okejtë ketë këtë proces, apo, disa përshimë mjeron, pse, pse me arpreçnija, pse, disa mundon me luftu me, apo, me vitët, ah, si kur të isha i ri, ah, Dhe këto njësë nuk e kanë guptu e rolin e vetë në tokë. Nuk e kanë guptu përsa Allah unë në ka kryu e. Tho dhe Hoxha, janë duke e kalit sahatët trupin tanë. E a i cili goditet pëj ditve, goditet pëj sahatve. Edhe e në dhe smervesh, e në nuk zgjohet, e në dhe thot ka vakt edhe me lujt, edhe muzbavit. E në dhe ka vakt a i ka 5-6 orë mi hargju në gjërat të kota. Dhe jo në adhurim dzotit dhe jo në dhikër të Allahut dhe jo në një pundët që në i ban dobi në akirat a dhu valki njëri sot do të qëta quje vetën të menqur a, a ban të, të këta njërës nuk ban pjes ban pjesë të njërzit të menqur a i cili sahatin e matë me akirat gjdo sahat është mundësi me vdekti gjdo or se edhe qaj sahati që qa aki me vdek a kanë një sahat ka mu kanë një sahat a bo Andaj, a i cilin, gjdo sa hat, ka mundësi me ndrujet, si ka mundësi me bëha i gara, si ka mundësi me lujt, si ka mundësi me dhamë, ka ko, a po, a ndisa njërës, a po thënë, ku ta qoj natën, që shtë hargjëj ditën, Zotin Arrujt. Thotë autori, u e të drëuke lmenu në dua e së të qimë, e la ja sahi, entë uridu entë. Ka thënë, dhe vdekja, po të banë thirje, me thirje, dë vërtetë. Doa e si të këtë Shikovezër Munët me thonë dikush një dos të tje Ka me ardhë mas dy ditve dhe zvjen Munët me thonë dikush Ka me të një muqe kash dhe zndihmon Munët dikush me të prëmtu Një pasuri dhe stajat Munët dikush tje me thonë Se ka me të dhonë një pas dhe stajat Thot autori E vdekja po thotë unë të qimë për qimë vij Vij, sigur E ti si të dyshojsh shyrija ata të cilët i ka kap. Ha? Ata që ka në vdekë dhe zërë janë ma shumë se anë a që e nga në mbejtë. A janë ma shumë? Sot dë njoja i ko 7 miliard. 7 miliard njerës. Për dit ka vdekje. Për dit. Për dit ka vdekje. Mirë. Ata që ka në drujet nga, nga e kaluara. A janë ma shumë se sot anë nuk janë? Janë ma shumë. Dhe me gjitha të anë i opë mi a fatë vetës. Andoj thot autori. Vdekja për thot, A ka dikush që si ka ardh? Ku shkon familja dikush që si ka vdek? Megjithatë tani as bavitet më ende. A ka dikush që si ka dek? Mos pak, nëse si ka vdek nana e baba, i ka vdekni oj, nëse si ka vdekni oj, ni kushëri pak më lar. Nëse si ka vdekni kushëri, çu është e mundur? Ai ka dekni gojshi. Ai ka dekni një njëri që ky e ka pa, e ai më nuk ka. A ka ti dhënë njëri që e ke pa, edhe më nuk e shakur. ka shakurr. Ka. Ço të dish? ata ende naz bavitmi atënda duot duot kthjellme duot të më ushjon nga kjo nga kjo gërhatje e madhe e gjumit se ti ka kapluar njerëzit thot autori ela ya sahi o shok jam anta uridu anta ti kam përçollim ti ti i si cili thu kam afat nga se këtu ja të shkrujt djalit vet poezi djalit vet a dëshkrujt në formë poezjisë këshillën pastaj thot Erake të hibbu ursen dhe të ghadrin. Thot, pësho që jetë të dash një nuse trahtare. Këtu kanë thënë djetarët, është e shembolli me këtë nuse dë njajën. Thot, këtë dhe për ju thonë, jam të pa që përdo një nuse, ja? a ma është trahtare, a ka dikush që se të dë njajën? Shkozën me që dorën kërkush, sepse bo atë keqë krejt e do një vëzër dë njojën. E do në ujën, e do në bukën, e do në komoditetin, e do në veturën, e do në shpijën, e do në telefonin, e do në kompiterin. Krejt i do. A, e do në vladin, thot autori, e rakët u hibbu orësen dhe të gadri. Ama është rathare. Cë është rathare? Se së qëndronë. Nuk qëndronë. Abo, a e dini njëzit më tërturum dë njëtë për për të cilat i ka përshkruajti Bonkai për Meljuzin në librin e tij Kofshit të dashuruarve, ka thonë njerëzit më të torturuar në këtë dunjë janë të dashuruarit ndradtore. Kongt emërzive. Ato çloditjet ato në çaknoi gjithditën. Pika ka ndalë zot. Jo a mdo, a njëtën, më dashnjëria, jo sumla. A ndo a lasë du? Unë e dash sa të njëjtën ajo s'po ndo. Ë? Çuditë e njeriu, çka u folke? Thuati subhanallahu eladhim se ka u gjenneti. Thu se ti ka hupa ti në jetë. Po një zi çka? E shet ti një djalë tri apo? E shet i mrzit, çka ka? Ti thuaj, më shikav deg dikush. A ka doshur shkollë, diçka? Kur ta kontrollojsh dhe e xhen në fond, ha? Ka kapacitë dhe s'e ka pa. Allahu na rujt, do na e pasër në zemra. Sot autori, ky vëzer ka qenë për dietatorët më të muslimanëve. Ishak Ibn Mesud, Ebu Ishak Ibrahim Ibn Mesud, Ebu Ishak El Ilbiri ka qenë prej djetarëve të Spanjës Para mendo ku kanë qenë djetarë të Spanjës Para mendo sot Qakon Spanjë Thot, për shofë që edhe një nuse Dunjaja, është rathare E betë të talak ahal E kjesu betë E njërës të menqër I kanë dhonë talak Kësaj nuseje Trahenë Dhenë talaq talaq e rra kur njëri e ban talaq gruajën në har ka drejt me kthi kur e ban për diti ka drejt me fli mirë nëse e ban për strehti s'e kthan derisa të martohet ajo me dikant tjetër thot njerzit e mençur i thot djalit vet e na këshillon edhe neve njerëz e mençur kët nuse kët dunjë e kanë do jo në har po si e keni pa dunjë na e lojana po e lona si dhe zer e kthaj në har apo që unë se do du dunjon po edhe na jalla duhet apo thotë jo një semën që më kanë ndau kështu ti mo kur me mua kurz bashkohu me mua e bet te talaqaha beta tre herë ti që dhan Ali ju radiallahu an kanë dhan si dush me fitu ahiretin banë talak donjën tre herë ha tre herë apo disa dietar kan dhan falja japja katër tek birë nëse Njëri ju kërvdesi i për 4 tekbira. Mirë po dikush tëtë edhe pak, për pak ma vonë që a japë se edhe do puni kam, edhe një shpita ndreqi, edhe një biznis të vajë. Kini pa njërës që shkë diskutojnë, diskutojnë të uti se kanë me mbetë këtu për gjithmonë. Dërsa Allahu Gjellet Gjellalu Muhammedi sallallahu aleyhi sallam i thotë, inë në kemejjit. Njëri ju më i dashur vë të të tokës të zotin dhe Gjellet Gjellalu Mbani. Ma i dasur se Gjibrili, se Mikaili, se Israfili, se këtë melatë që që ka si bajnë Allahu gjuna, hiqë, është Muhammedi, a.s. Këme pajtimin e djetarëve. Thotë Allahu gjellohë lënësurën zëmarë, inë në keme jetë, ti ki me vdekë, dhe ka vdekë, a.s. Ka vdekë, nër tokë është. O inë në humle me jetunë, dhe ata dhëtë të ndrojnë jetë. A në dhe zër, duhet njeri ju më këthilë. Duhet më shfizhu sahat të ti që ishduhet. Duhet më shfizhu minutët të ti që ishduhet dhe duhet njeri ju mos me argju jetën e vetë kote kote. Sa sahat në kanë shkuhe, kote kote. Sa orë në kanë shku kote kote. Sa dit në kanë shku kote kote. Apo? A jemi në atat të cilë dhe zër, him debate me atat që ka i quim ehlul bida, i thartë të bidatit, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe në pjesën e trejtë natës sa fërka ti kena bo për këta sa problemet të përso kjo hak të ju thonë njërzve jo, përshemata që ka zbesuin se Allahu zbret në qilën e kësaj dunjani dhe dhe në jo zbret se për nga mbeve se në më kakon zbret mirë, ti që e besonë se zbret në pjesën e trejtë natës ku i e? na ku i e në pjesën e trejtë natës? ha? a ki parasë i shlozër? në i thujna e, o A më unë jam të fletë, ju që unë. Qishka mundë si ti beson se Allahu zbretë dhe ti flenjë. Valloj me tarë një misafir tyje, edhe natën me tarë të vjenë marë me fletë. A ki patit një herë, misafirit mi thonë, që që a gjenë salon, shkoti unë po flenjë, se jam... Edhe mundë kanë tokë për gjumë, që i thejmë i neve. Se nga se marë është. E Allahu zhjelluar e thënë hadit që ka thonë bëngamberi, a leghi salatu selam, Ela mustegfir, a ka dikush që është të Fë agë, firale, tja fali Emir, unë e tja, s'kena nevojt në dishtë ka me na falë Muqunatën, për kërgjëtën? Jo, jo për Facebook, jo për Twitter Jo për Televizor Muqunatën se e kini gjuna Dhe mi dhënë, oh Allah, falma Falma Allah u prit Emir, pas taj neve në themi, pëse na është vërshët zemra Dhe pëse na nuk kuptojnë ajetet Dhe pëse na nuk në mundëson Allah u gjellë e gjellë me vopunt mira Në nga se ti nuk qohë � Besimin për të cilin tishpash që në pluhon Krejt bashk Adë dhe zërë thot hoxha Njërës të menë qëri kanë thonë kësa i dunjoje Ta lak të reher Ska mu këthimo të une Pasaj ka thonë Të namut dhehra wej hake fi gëtitin Biha hatta i dhamitten të behte Thot të në kohën njëri ti Je tukë nëzirë gëtit Gëtit shka është të ndërruar dhe zërë Kër njeri ju flanë dhe nëzirë, kërhatme, apo? Gëtë, është njëra, gëtë. A darë për gjithëtu. Nëse arabtë i qujnë gjëratë, me tonin që ka e nëzirë njeri ju kërë e banë kër i vejpër. Apo? Nërë që imullë, ata kur zërredh ujë i dhëjnë, të rakë kërraka. Pse? Nëse? Qashtu e ko zhurë më kur bëjnë? Në guri. Mirë, kër njeri ju nëzirë, zhurë më kur është të flet, Ebu Ishaq el-Illbiri, thot, vajha ke fi ghatitin, dheri kur, thot ti, dhe shkime kërhat. Aki pa, njerëzit, në gjumë, më lezetit më i malkuaj njerëzit, në gjumë, në gjumë, Allah unë arrujt, sahabët, sahabët, shumë pak kanë flejtë, shumë pak kanë flejtë, aqë shumë, sahabët, jënë mundu me, me, me, me, me svidu gjumin, Dedi sa pingamberi, Zotit Alehi Sallam, ka reagua. Ka thënë një dërë qëto. Jo së shumë, së ne badi. E dini këta ditë në pingamberi, së sellem, ardhën disa njerës të pingamberi, Alehi Sallam, njeri për të tërë e tha, kur s'më rëthona? Kjetëri që ka tha? Tha une, veç a gjëroj, kur se baj një dit, mësë me a gjëru. Kjetëri që ka tha? Une, s'ka natë që s'ka me, që s'ka mu falë. Ha? S'ka natë që ska mu fal. Dull për nga me sa më tha, jo, me rrëgjib e ansunën e ti, tha kusht nuk e do sunetin temë, pëse sunet bani, oju njërës, mirë, aki në analizu pëse adër të që kjo, se sahabët e kumtu që kjo punë e madhe, me in gjenata shumë, me, me fitut Allah ja shumë, njështë kujtojnë që aki pashish, rahmetli i Allah in gjenat i shahëllat, shko atë me qështu vë lezëm, tamam, në bajmë dua, në bajmë dua, ama nuk shkon kjetë e zoti Na, por këtë bojmë dhe api musliman dhe shkajdi musliman, Allah e pasë mëshiruë. Po a e mëshiruënë Allahu pëse nakin a thonë që shto? Jo, Allah e. Jo, Allah e se mëshiruënë. Allahu u gjellë gjellë në Kur'an nga ka të reguë se nuk e mëshiruënë dhe i risa, dhe i da se të i bojë e punë që e me mëshiruë Allahu u gjellë gjellë. Ando i thotë, dhe i kur ti, në gjumë kime nejtë. Pasë i thotë, biha hatta i dhamitten të behëta. Thot, a jetë e prit me vdek e mukthjela. Ha, Allahu u gjellë gjelalu në surën kaf, që ka thot? Thot, Allahu u gjellë gjelalu hu, në surën kaf, dhalike ma kun te minhu te hid. Shikoh, dhe zë njëri ju, Allahu u gjelluala qysh, qysh edhe ndjerë, primrejna nefse që kena, edhe ndjerë në Kur'an. Andë në alusë me Allahu, pasi që kemi hi në muaj në Rëgjevë, edhe nuk kam betë me sneve dhe Ramazanit, vetëm se regjipje Sha dhe Shabani, lusëmi Allahun që Allahut në mundësën Ramazanin, dhe të përgadit e mi pistash, ha, me, me, me ushti në Ramazan, kush po le për le gjënë Kur'an, për me, për me e drejtu vlezer, veturën, 300 e 200, duhet për maherët me, me nështit përën e dytën e tërejtën, e si duhet në Ramazan, më konë në 200, shtin e tashë, barën 5 lejtë, ha, Nëse na kështu ishëm bëllojmë gjëra 7.15 Në Shabanë 7.15 Me shprejës në Ramazan Se në Ramazan s'ka o vakë pëlesër S'ka o vakë Andoj, qikohë Allah u gjelën surë Kafë, farë thotë Dhalike makunte minhu të hidë Të hidë Thotë Allah u gjelën gjelën u kur të njeri U t'i venë me laqëa e vdekës Ha, me laqëa që ka i thotë Dhalike makunte minhu të hidë A e di për kërë i të bunu me mhikë La ilaha illallah. Ajdi pikurit të mundu me mikë, cëli njëri vëzë nuk i kriptekes. Cëli. Cëli thot, e, e, qëtash, qëtash, jam i gatësha. Hala i shtira. Vecë becë shkët i foli që ati dhe dhe puni kam. O, prit, vecë, vecë, s'ka, vëzë. Që atë moment që ka me arë, kanë me të me dhe punë, të dish. Andaj banu pak ma, pak ma vigjelen, pak ma siqel. Andaj Allah u thot, Dhe li kema kundë të minhut e hitë Sa njëri ju i vdekes, dhe zërë Sa njëri ju i vdekes Andaj thot, a jetë e prit vdekjen me të këthjel? Ne e lushmi Allah unë që Mos të jemi në vdekje që këthjelmi Që kërë që ka pa shplot pisa adhëve Që i kanë dhën djemëve të vetë Kërë i ka pa djemë të vetë E thmite vetë E gruene vetë I shtrimi shtratë për vdekje Ka fillu i, i ka pa duke qajtë Ka dhën heqë m Ka thonë se une, une edhe me pasë jetë Allah, une s'kisha shtu dhe një punë, se keti këmbojë. S'kisha shtu dhe një punë, bërë aju ka një këthjellë. Dhe e risa ka pasë për tëre, të cilët për isahabë dhe tabinëve janë ponë andër, dhe janë pytë, pra një njëri ka me gjallë, njëri ka vdejtë. Kjo e ka pa andër shoki në vezë të cili ka ndrujetë. I ka thonë, qysh ju dhavë dhe gjevabë me lacheve. Kur të vetën cili a zotë i jotë Tha unë ju thashtë ti ka zonë cili a zotë i jotë Unë e di zotë i në temë A ma dhe zërë kjo për me thonë dohë shumë puna Mi thonë, ti mi thonë me laqës Ti, ti kanë e ki zotë Së unë e kam Allah unë gjele gjelalu A dhe zërë thotë autori A jetë e prit vdekjen me u këthjel Pasë e thotë Fëkem dhe entë me këdu unë vë hëtta Me tala të r'awi anha vë hëtta Thotë sa shumë që je mashtruhe ejmë dhe je të mashtruhe sa shumë a ka dënjani pineve që qohë të mëngjes edhe thot ndashta se zomromjen mm? po mukana biqatinve nuk bojna plan takomi me të një zetin i thoi nga njerit takomi me të një zetin a që në mund të i me të një zetin mund tiki ka dhamë se 20 dit me jetua në pitë pari thë në takomi me të një zetin jo veçkaq Dhe i thojna, mas 5 vjetëve Vinjune, ta kryi këtë punëne Mas 5 vjetëve A ti sa janë 5 vjetë? Për 5 vjetë me la që e vdekës mledh Ha, si pesh i njerëzit Mledh lisën e mbush Kujt i ndoshta jeti që atin lisën Nënda i thojna, kemën të mëgduon Sa i të mështruhet Wa hatta, edhe ala i të mështruhet Pas sa i thojna Mëte ala të rauji A kebo, e sa, kur do me të r'awi të më tëni më nalë më ha? më ndalë pas e i thot Ebu Bekrin d'autuke lëw e jepta ila ma fihi hadduke lëw aqilta pas e i dretot djallit të vet lisa kanë thonë ju ka dretot gjitho Allah i musliman duke ju thonë Ebu Bekrin pëse Ebu Bekrin Ebu Bekrin siddiqë ka qenë shokë i pengamberi sallallahu aleyhi sallam më i zedur dhe pëse i ka Ebu Bekrin Pse e ka Ebu Bekër? Bekër apo Bikër i thëjnë mëngjesit. Ebu Bekër e, e si ti ku ka si njëri i mëngjesit. Pra ati kur si ka i kësabaj. A dhe në gjahiljet. O që herot e kali presë kune Allahu Gjellewana, edhe kur ka i në islam, kur si ka i kësabaj. Që është problematik e jona, po, njerëzve gjaminës. A nda i shofë më pytjet, o gjënë shtatë apra në otë sabaj? Në pesë gjisë, në shtatë kaza, me dënimë. Apo, andaj, thot, eba Bekrin, me shpres, që të jemi të mëngjesit, si ebu Bekre Sidiku, radhjallohan, thot, dhe avtu ke lou e, e gjepte, po të thiri dhe po të këshiloj, si kur ti të më përgjigjesh, ila ma fihi hadh duke, lou akilte, une po të jap disa nësihate, të cilat janë për të mirën tane dhe hisën tane. A i thëjnë anë a hisë, a rap të i thëjnë hadh. Hadh, au, hivva, hise. Në e këna bërë vajrë, së, edhik është të kjoë gjua shqipe. Si do që. Thëtë lëvë akilte, si kur të kishë mendë. Pasë a i ka rëndi disa për i kshilave të cilat, i a ka drejtue e dialit të vedhe, apo muslimanve, na do të i përmenjë me ato, me lejnë e zoti gjelë gjeranë, në një ligjeratë tjetër. Kalënë të ndërrua, vëzër, tek imë në hibbani. A tjek dhe prej kaptinëve dhe cëtë i ka siel ka, ka thonë është istihbëbu e të habbubi ilë nësë është e pëlqyër që njëri ju të bat i dashur të kënjërzit dhe përmendëm diqka që ka përmendi prej transmitimet tani vazhdojme edhe me pjesën e mbetur të kësaj kaptinë thotim në hejbanja dhe më sheroft e të habbubu ilë nësë eshelu majekunu veqen me uafru të kënjërzit duke u boj i dashur të këta, mës letja rihët dhe tani ka përmend forma, forma qishë mu afrut e njërzit. Ka thonë, eshelu majekunu, u e gjhen. Mës letja rihët me ftyr. Propit e ftyra janis me, me tërhesh një rihët. Ako mundë si di di kanë, me janë nxirë dorë dhe me thonë, a bashburi ba mirë kanë e. Ja, fëtirën dhe duhet me të apo. Abdullah i një selami, cili ka si një hudi para se më bo musliman, ka hip me një, me një shtëpi pak më lartë, ka orë Muhammed e selam, të musliman, të ensartë, dhe ki ka thanë të asho, ku shoki? A, është ajë më përpujtje me të vrati. Dhe e ka po, dhe thotë, unë mbledhën njërzit, nuk u shifë kepe nga mesam, unë u më sam, më ndojësha duke hipë për pjetë, e ngritë dhe më nalë që të asho për nga mejrën së dhe sëllën. Tha, kërja ku në po ftyrën, ku pëshku e ka planu islamin. Pse ftyrën? Tha, se ftyrën se kisht të rëna sakët. A të i kujdes, vëzër. Kujdes sepse njërës dhe mejnë qërë morin vash me ftyra. Ha? Ka o mundësit të ti bënda dhe vera. Ka o mundësit ti korruptosh. Ka o mundësit ti mashtron. Ka mundë si dikuj në ti, apo me gjungh, me, me, me, me ata që ka mësu pazari e bandit e dhe, dhe, dhe vera. Mirë po, që ka i vanë ftyrës? Që dikuj është atë elezova. Adhe i kujdejës. Adhe dhe doqa, mësë leti afro është e njerëzit me ftyrë. Pase ga donë. Vë avdharu majekunu, bishron. Dhe mësë tërheqti në këtë aspekt është busseshja prabës qeshë e lezër, i tërhejës njërzit. Për nga mberi sëllem, ka që njëri i budhës qeqër. Vë, vë aksa du majekunu emran, dhe kër tjepsh urdhër, më kanë mesatar. Apo kërta urdhënojsh dika, e urdhën me, me mesatari. Je ekonomist në këtë aspekt. Qësh i bje ekonomist? Por qemë nëse tje e disa, i sfalë pës vakë namaz. Edo është i pasur. Së kine ojmë i kanëzua ti se Allah u kaboze qatë sa i s'ka imunitet për me për me njëzë e qatën po ati duhet njëherë të namazi mi nëse ajo është edhe pipip shumë largë atër i folë për zotën e vej gjele gjelelu mi thonë që të të mira që ka i kije që të të mira që ka i kije a me ndonë se duhet me i falendëru dikujt ajo shnetin, syt, shpijen, parët pasunin, evlat, grujen shok, dashamir kitë këto, teshat a me ndonë se qëto në i ka donë dikujt ajo Shqamat Allahu. Ha shqamat Allah. Më do po do të më thon di ku të faleminderit? E kujt do të më thon faleminderit? Po Zotit tonxhile xhalalu. Ata janë ispi këto. Allahu do të mungon ekonomist. Çu është ekonomist? Me dit çish më e përfituat? Me me edit çish më përfituat. Ndaj të doja mos leti afrohet njeriu duke qenë në urdhva mesatar. Pastaj thot: "U arfa ka ma yakun naheya." Dhe kur të ndaloje me çeni but. Çe përmendom, a po? Kur ndalosh dikan me kush dikujt e ki haram. S'ka maran për nervsin se më thonë kë ki haram. Ha? A ko maran se për nervsin më thonë kë ki haram? Ollë zot na dhunihar. Mundo me mihini çaf njerëzve se çish vetë special ti haramin e Allahut. Po lej pak njerëzit. Shko te Adeemi alayhi salatu sallam, pejgamberi i Zotit. E ka kriju Allah me dy dhërtë veta. E ka fryrë shpirtin vetë ja ka dhënë. I ka son kit me laçe bini sejtë. Ai kanë deru i ka dit kit gjutë dunjojes. Ka thonë abulloj me avosin, çka ka në gjutë dunjoja i ka dit atë admi. A di çonë më ngon çka çkaout gjyje ka dit atë admi. Për shembull, mo ka son një jeri që del arabisht, me di anglisht, me di frangjisht, me di gjermanisht, e di gjuhën turke, e di gjuhën latine, e di gjuhën shqipe, gjuhën shqipe. Gjut të moja. Ati punon trunin sahat shumë shpejt, o zotë. Sa t'i qka t'i ipë që ati ja, ja lexonë shumë gju. Ademi që shtu u konë. Allo i tha që këtë pejmë mëse prakë. Mëse prakë. Dhe për kunder kësaj, tha, apëshet që nejtin, gjanë e gatë kiti jotja. Mirë po që jo pejmë a ju bëti. Zhigë, kurëzitet, që ka pat që ati, dhej disa e hangërë. Andaj duhet mi kuptu njështë dhe se haramit tërheq. A, a haramit është pasion konta. Andaj duhet mu... Shka dhe dogja? Erfak, pak më i but. Pak më i but. Andaj shikohë Allah u kure qërtoja Ademi, tha. Alem e kullakuma. Anuk ju thash juve, mos u afroni, se si të afroni në diqe e prakni. Problemje mos mu afruhe. Andaj duhet në ndalesat dhe ndalime shka jo pojnë në njështëve, pak më but. Andaj duhet në ndalesat dhe ndalime shka jo pojnë n pse ço so shiron ma. me thonë evsit mos mos anipse eki para si më andaj duhet me kriju imunitet pastaj thot u ahsana ma yekunu khulqan dhe më smirti bëhet me me çfarë me sjellje me edukat të mirë u alina ma yekunu kanfan dhe ana jote kur dush mu afro dikujt ana jote më thën alian abut A, përshim, këtë ne e dikush me ti, mësë më rahnu. Mësë më jarë rranë. Apo, për më jarë butë. Shokë të pengamberi sëselle. Kale ka pasë pengamberi sëselle. Afër vetës. Ka transmitu ima muslimi, se pengamberi sëllallahu a.s. ka thanë, feljelini ulin nuha minkum. I ka thanë pengamberi sëselle më sahabëve, le të mërim në safin e parë, njërës të me qënë pi uve. Andaj Arnenit për para kush Ebu Bekresi Dikur, Omar Khattabi, Otmanim Njafani, Ali Ibni Talib, Bilal Ibni Rabah, Abdurrahman Ibni Auf, Ebu Bejdin Milgjerrah Njërëzit të mdoj, njërëzit të mdoj, shumë të mdoj, na Allah se di nëse janë të mdoj të njërëzit Allah neve na, na, na provokon Freudje, Marxje, Lenini, e, e, e teorijat e komunistave edhe edhe plët teorijat të, të, të, të filozofave të cilët se kanë njoft të zotin e vetë Gjellil Gjellaluhu Ta bënë samë në të mrinë mas kush ulin nuhë hapë, njështë meqëm pse, se përfacu si duhe zërduhet të mu kam a, fër ati që ka përfacu para me ndo për e nësëm i pason një bedevijut, te i falë për muhe te i falë për muhe një bedevijut, mi thonë, që ka me folaj ka me folë për devja a, lopa, qumshti që a, zdiaj jo i thaj Abu Bekri, të re nga të muhe anë dhe dhët, si dush mu avrute njërzit anën ta dhe me pas eljen, madbut pak Jeden, dhe për muafrut e njerëzit Dush mu kanë në dorë i gjanë Ha? E që kjo mund të konë? Edhe që kjo mund të konë? Edhe që kjo mund të konë? Me na pas lanë dhe zërë Ne i vesna lanë, na e dim që së na Po me na lanë Sa kishe zaptu pitokës? Që me thonë ti dikush Ska kusht nalë Vesh vizatoj e ti sa për e do E johë tja Me një herë të nëzirë në mpronë Ha? Sa e do? Valloj në Amerikë isëm urin. Pse pse mos me pas atë çket pjesë? A do shautë bëma mua. Sngjet erë vëlla. Ta bëngamërë selam me pas biri i ademit në lugin. Po të sa lugin vëllazë. Uadhi thon mes dikotrave. Ke luginën me pas me shka. Me dele? Jo. Me deve? Jo. Me lop? Jo. Me altan. Na, ila, me altan. Po pra më thon, ai kibë bol mes di kodrave, po ta mush mi altan. A i ki i bëllë? E atë kodrën qëtër në që? asje? Tha përënësa, loëkjane le hua adhije, mi posh dy, a të rejithin ku që ka? Së në një jetë njëri. A dhe dhe do, do gjë, muafrut e njësë, shka duhet? Pak dorë me pas, pak madxanë. Ka arë një ditë për ditëve, një bedewi, nomad, përjara për të lashtë. Dhe i ka thonë për nga mberi së sellëm, ma si hinë njërëz i stashtë në islam, që a ka për muë, ta unë e du deve, unë e du dele, dhe e pa për nësamë si ky, për zëngo për të letë, dhe për nga mesram, kishte nga plaqë kaj luftës, shumë, shumë kishte, dhe kishte një lugin, me s'di kodrave, ishte zi me dele, pro s'kish hapsi këtë me dele, ta që këta, atë mjefton, tha bjema, kretja dha, Dhe ajë e morë shkopin dhe t'i ju thonë familjarëve të vetë. Shkonit e Muhamedi Alehi Sarratë të seram, se s'pu ju të t'ke fukar a dhokët. Ajë si, aj, si kërë më zgizhdanë që ishte u lezër, si shkonë Muhamedi Alehi Sarratë të seram. Normal, unë e t'i së njopna si ajë. A asë të më shkoj e menja. Por jo edhe... E, e, e, do më thanë edhe senet, më dhe vogla edhe mua, po. E, le më muë e qëta. E dhe qëta le më muë. E qëka më betë preja sa Adha i djetarët kanë thanë, që ka thanë Sufjaniv në Sufjan ujejne, adha i më shiroftë, ajo që ka e jepë, jetë e morë, dhe ata që ka jetë e morë, jetë e thanë. Pra ata që ka ti e jepë, jetë mor. je mor? e morë. Qështë jetë e morë? E të nëna këratë për veti. E ata që ka ti jetë e majtë, jetë e thanë. Si kime thanë logaritë për ata. Adha të ndërua lezerëtë të, të hoqa, duhet për muafrut e njërzit me pas pak dorën, el jume më dhon të njerëzit pasaj thot wa adfa ma yakunu adha dhe mos mi torturou njerzit sama larg mkon torturës o kurthish mjekan mos me torturou me fjalë mos me torturou me me fjalë rënduese ekse mar po më thë njëri si pejgamberi sallallahu alaihi dhe sahabët më thon pejgamberi alaihi salatu sallam lidh vetë abu dharrin dhe abu dharr abu dharr al ghifari radiyallahu an shoku pe ingamel samshulima e ka pranuar islamin herët ard në Madinë dhe ishte Bilali. A dhe Bilali ishte i bardh. Abu Dharr ishte i bardh, ai ishte i zi. Bilalit nuk i udhës të as baba as nëna as. Sigur nuk kanë dikush që si diet kur kush. Pra njëri kur s'ka familje, njerëz nuk e bojnë shumë mall. Apo kur ka familje pa kanë kujdes. Ebu dherre il kifari ish pëj fisit i kifari madh fisit madh Një dit pëj ditve tha O djalli tha O djalli në në zez Formën shmungëse Ragoj pengamberi sallallahu alaihi sallam Tha Inneke mruun Fike gjahilije Tha o ti njiri Ti ki alo gjahiljet I tha Ebu dherri Ala kibirin ja Rasulallah Edhe mas i janë plak e Rasulallah Pa më thud që une kam gjahiljeta Po t'i pse i ki kibosh t'allot vjesë dhëmë, t'onëse t'u ka, ka i këgjahiljeti. Apo, Allah gjuhë hafol me, me atatë qka ti ki për epshin tanë me fol. Jo, atatë qka është razi, Allahu Gjellë Gjellalu. Andër i tha, ja nësullë Allah, adë plak janë bo, gjahiljet pas në ha. Qka i tha vati? Djalin anë në zezë, atare bu dherë edhe gifari, normal, kisht e imanë, po i i ki kja, i i ki, olë në tokë t'a shkel maftirën. Orse Bilali thamë nuk e shkelli niftjushka i besejsh dhe Allahu Gjeli Gjelanihu. Pas taj thë doja, vë aqdha me majekunu ihtimalen. Dhe për muafru të këtë njerëzit, qëka du të me kanë? Me bajtë shumë. Aqdha me majekunu ihtimalen. Në më tonë, njerëz kanë me të ranu, kanë me të ofendu, kanë me të nëpërkam, dëraje. Ai sa i porqe durim, do të thotë kjo temë veti, por vetëm një rast ta kuptoni sa ka duru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe me gjithë torturën të s'ka dal piti diçka çka çka është uh, shfaqse, uh, a, ti po dëgjerona? Edheni lëza, marrëdhësinë e, uh, e Hudejjes. Kemi përmendin, marrëdhësinë e Hudejjes. Marrëdhësi e Hudejjes në vitin e 6 të Hijrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra 13 e 6. Pas 19 vjetëve pejgamberi Në në më djetë. Tha, ju tha sahabëve, kena me shku me bo ombre. Allah unë a mësër dhe bo. Pas taj, shkun, unësëm. As shpata, as kurgja. Pra, jo ja për luft. Ombre me bo, ombre. E bo të avaf shpijës Allah u gjeli gjelalu. Shkun, dhe ju dolem prit i dhujtarë të mejkës. Ska me hi. Ska me hi. Shtë ashtë vëzra, e ledzoni në në këtë skejnë. Kush i thot kujn as ka me hy? Neve na hiken rastet po ato rastet moje allez. Pi thot kush? Uh, Sa'fan ibn Umej, djali ati qe e torturon te Bilalin. Skameh. Suheil ibn Amr. Ah? Uh, baba i dit muslimanëve te pejgamberit sa pa i mfunu pa muslimanë te ky. As uh, ka me hy. O uh, ju rvolson as ka me hy. Tan Hudaybi as nje pesh pak para se me hi në meke afër, afër me hi dhe sahabot 400 km 400 km i kanë ect në kam me deve për me mrim qave dhe dhe njani cili është idhujtar, Allah e ka qëtë mushri në Quran dhe dhe li thotë kuina njërit mëthë mirë fëtirë toke s'ka me hi e mirë, pengamberi sëselle në logaritë dhe veta a i ka bo, dëse logaritë i ka bo mirë, una jam me kelia jo A jam, jam edhe unë e me ke li, ku kom linë? Në meke. Unë jam banori këti vendit jam. Mirë. A jam unë e pinden i fisit që s'shifët kërkuna ty? A jam pifisit kryesor? Që të është ka pithojnë s'ka me hi, kjo piti t'i fisit. Kur e shi? Kur e shi? Ha, shimi. Pifisit matë malë, në meke. Pra, në venin e vetë, ku? Nga familia, e një t'i fis, tjetër, Keter, ka jetu ati. Ka jetu ati. Sa? Pas zëtë të travjet. Pas zëtë të travjet, ka jetu që ati. Dhe, a ka kontribuaj të ata? Ka kontribu. Dhe rindërtimi qabës e bo, me, me prezencë për ingamberit e rejtëslam. A ka luftu për to? Ka luftu. Kër kanë pas, kure ishë luft me disa fis e tjera, për ingamberit e rejtëslam, a gjallardet vet, ja u ka gdhenjët shigjejt atë. Pro, këj pas ka shumë, shumë, Fa, favorit e kata shumë lëbërdi paska dhanë aty mirë, këta po dalin bithojnë, s'ka me him omre të bojna, s'ka me him omre shtatë her tawap shtatë her sa famerva dhe dalmi jo jo dhe pik unë rëvuzun zahabët unë rëvuzun më në khattavi fillun delegacionet hajde tash marveshje dhe në funetin i marveshje mi po këtu lezer është një moment shumë kritikë Erë njëri dhe ullë të pengamberi së sëllëm. Dhe i tha, a me fëmija, a e kuptën s'kema dhe zëmë? A me fëmija ki orë këtoa. Sahabët, jo e nëllë. Në. A jo, disa provokonë dhe zëmë, pengamberi zotit, sahabët pengamberi së sëllëm, ki i thonë, a me së të fëmija, kanë me të lanë u dhe sëtë këto. Dhe nërës, aubëvekërës i dikë u nërëvëzu, ta kush e le udhës? Kush e le udhës, ta penganberin, se se lëpë, u nërëvëzu. Menë nësi, arë në tjetër, edhe ullë, e baluëllit. Arabë dhezër e kanë zakonë, kur dojnë me ndërru dikëan, nëse përshimullar e ka imë Hasan Abdullah, ajnë u këthira, o Hasan. Po e thirë qishë me ebu. Ha? Kanë tri të qefë me ebu, ebu a, ebu ki. Arabët, kërë i kanë thonë dikujt ebul filan, do më thonë, si mi thonë, o zotni. Kështu a Arabët e ka thonë. A da pingamberi së sellem, e ka posë ebul kasim, në ufëkën. Ali ju dika thonë, ebu, ebu të rapë. Apo, e, ebu Bekri, Abdullah e ka imen, ebu Bekër i kanë thonë. Shikovë dhe zërë, be përzojnë, spelojnë me hi, e kanë përzojnë me herët, pithojnë a me fmiki arë këtu, edhe në full kur po vjen ki me bom arveshe ki i thot ja ebel walid me termin i cili e ndëron kët ha në gjere vetën ti në pozitën e pengamberi se selle slanë me hinë shpitane në qabët zotit a jam ma përparsur se këta pengamberi sa më ka ma përparsi se sa këta nga se pengamberi ale isram është pengamber i zotit qëtë qasaj qabë a ta i bojnë shirkë Allah mirë po prapë se prapë Këtë kjo barë, tha, ja evalualid, veç për umre, kënë ardhë. Së kënë ardhë me bë luftë, veç për umre. Aja kuptonit dhe zërë, sa ka bajt për nga mberi sësënë. Sa ka durua, shumë ka durua. Dhe jo i dini rasin e ajshës, sa ka durua. Alehi, salatu, vësëra. Më të dhët, imë në hibbani, njëri ju nëse do në muafru me njërzit, du të me bajt dhe zërë, du të me durua. E jo me thanë, a mund më kanë zirë statusin E për kuha sabre, kuha durimi, kuha me do në është të këgabu, në është të lanësarë, kuha me thabu shirë, Allah ju të zovëtë. A dhe këto dhe zërë dhëtë me pasë parasyshë, nëse për në ndryshë, nuk arrijet ajo që ka i do në Allahu Gjellalë u prejnejme. Pasë e thotë, Fë ida këna lë mërë u bi hadhe në nërëti, la jahzunu men juhibbuhu, wa la jafrahu men jahsuduhu, li anë men gjallë ridahu tabaallë rrida nësi, wa ësher Thotim në hejbani, e nëse këtë këtë që ka i përmendëm, njëri ju i arrim. Këtë këtë këtë që ka i përmendëm, njëri i ka. Prej, bartjes, durimit, ësilljes, busqeshjes, fjallëve të mira, i lejtë në raport. Këtë këtë, këtë këtë, thotë nëse njëri ju i ka, atërë thotë, nuk mërzitët kushe do e kushe do. Ha? O nëse ti, këtë që to jaban njëri, at Andegëzër, a e kuptoni ju se Allahu Gjellë Gjelluhu kërështi njeri ju në zjarë thërë la u bali Nuk këmë interesan Kështu ka orë thaditë në Bukharit Ka thonë pengamberi sësëllem Ka thonë Allahu Gjellë Gjelluhu Këta janë banor zjarët La u bali Sëmë interesan E pësë sëmë interesan? Paj, qoj pengamber Ezbritin, zhibrilin, bishtat, ka qije dhe për tyje Për tyje dhe muhe Qoj Kuran naçon shi e na ka nxjer diell e na ka bë hon e na ka bë mëngjes e na ka bë nat e na ka bë spija e na ka na ka thon men na ka thon krejt edhe ti e meriton me një zjarr e si ta meritojsh me këçet të të mira la u balli erojë thot nëse ti këçeto i ban je me njerëz të çsto atar mo kush do kush do mos e ki gale se skaport eksa ose ti nëse sill është me njerëz të mirë nuk jau ha hakin je i lehtë me to Je i sjellëshem me to E di kështot, pa prapë se duhune Po mos e duhuj Po shka të boj e tash Po shke me bu gjeli ka dojnë se duhë Muhammed e selam Po sh, shka me të bojnë e tash A kena me gjujtë në Muhammed e sam Se ti tu kanë qu hun të spedo Muhammedin Ale i salatë e selam E kështë të më ra Adaj të dëruar dhe zër Njeri ju nëse i arrinë mi plëcu këtë të, të gjera Thotim në hibbani Po a shara hun Dhe jeton me njerëzit Qështu qështu q dhe e meritonë më udheqë. Më udheqë familje, më udheqë kudë që është. Pse? Nga se i ka kretë kushtët e udheqës. Një dhe për ditve, ka shku një njëri cili ka pas pridje mu bo khalife. Ka pas pridje mu bo khalife. Khalife mu bo të ndërru edhe, nga të ko, u konë si si një andër, shka dhe kur të ashtë që andërën, Ti e di se zbohat ala pa uquh, ka do andra, isha ti, po edhe ala pa, pa u zhjupi gjum, i thukjo zbohat, pa hajt përkëshirë të rinfon që shqipje. Khalife atar shumë u kanë mu bë, njërë i ka thanë du mu bë, dhe i ka taku një njëri rrugës, duke i morë këto sebejt për mu bë khalife, dhe ka pasë erën e keqë shumë, i ka thanë regjull abkharë kur kur ka folaj pi pi pi dhambve pi, pi asaj çka është përzija ti ka dha shumë raketë por ka cënë një armë me me këtë e tu fol ka niski tu të tërhiq s'u ne ka duru era ka thon ti çka do të më bësh halife ka thon s'u mbash pse ka thon s'u mbash halife derisa të durosh këtë erënt keqe temën që shpëduroj unë bilejove çka ta shifosh shumë të mirë Ako dikush që era gojëzveti dhe gojët e keqen? Ska. Andaj pa duru haroje, pa i duru njërzit, pa i duru fjallë, pa i duru uh, gjestët, pa i duru gjithë shka. Ska o mundësi me arrit. Andaj Allah u gjele gjelalëve ka po Muhammeden e Selam shembullë për qëfar për durim. A da do të hoqa, is të haqqal el kemale bisu dedi, a je mëriton që të udheqe me njërzit. Pas të i thot, haqetul mër'i ilen nasi ma mahabbetihim i jahu khajrum ma aghinahu anhum ma buhdihim i jahu ta një thotë hoqa që njeri ju të ketë nevoj të kënjerëzit me gjithë se ata e dojnë është ma khajrë sa i mukoni pavarur për e tyre por ata e urrejnë që shqibja kjollës janë dë njerëzë Ti, ka shi dhe njerëzve. Për njanin shki kur gjo nevoj, për tjetrin ki nevoj. Thot Hoxha, më mirë është qaj shka do, edhe pse ki nevoj për ta. Se sa njanin ti s'ki nevoj për ta, a ma aj të urrejmë. Pra, shembul, një njeri ti të urrejmë. Ti hitë s'ki nevoj për ta. Pra aj pse të urrejmë, s'ka gajle. Thot Hoxha, s'oshtë mirë. Ma mirë është me pasë nevoj për ta, a ma mësë me të urrejmë është e keqe. Wa as-sababu da' ila didd mahabbatihim la huwa at-tadayyuq fi al-akhlaq. E cili është nxitsi që njeriu ha mos më çeni dashur për njerëzve? Nëse intereson dikush, cili është sebebi që m'kon i urreitur për njerëzve? Thot hoxha, huwa at-tadayyuq fi al-akhlaq. M'kon ngusht në sjellje. Ha? M'kon ngusht në sjellje. Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallem, ka sen i gjanë sëllë, shumë i gjanë, shumë i gjanë, e, për këta, që fa të dushë, cëllë i ndushë me rëshengur? Me rëshengur, përshengur mënajnë ta, në shpi. I ka thënë Aishës, radiallahu anha, oj Aishë, shumë mire di kër jë nërvoz me mua. Ka do bura këtu matëlloj, apo, në përkrahinë e tona, zguzën muurit nuk rujem e ta. Hopinga për është përgjigjë çtu. Ka dhënë dikur i dëgohesh me mua. Ka dhënë çeshe deja rasulullah kur i dëgjon, kur i dëgjon ana me ti, e mirë para shtohet pituaj, lejo ta haj me me pejgamberin salla. Mu e tia anaj, mu e tia anajot me dhume pejgamberin, kufor është mu i dhume pejgamberin. Mu i dhume pejgamber sa mu kufor, po pa pse paraishje nuk ka? Se është raport e shiku me hi, kin shpej 24 orë. Apo grujë burr patjetër do një herë me koni fitil. Apo, qështë e dëja, Rasul Allah? Për nga mësëm, leje që e ka duru kuptimin, e di që e nërvoz, po edhe e ka vërrejtë, qështë reagonë kër është nërvoz? Tha, kër je nërvoz me mu, thua, oa Rabbi Ibrahim, thua, pashazotin e i përshët. E kër je e kënast me mu, thua, pashazotin e Muhammedit. E mirë, këta e ka duru, për nga mërë e sëllam. E i shohët më përshëmu të r dhe trejat hëjo ai di çam ka thënë mua gruaja s'ka të ka thënë valla ka thënë diçka që zduron kush e jete më s'më me duron dhe mundohet përni për një, për një fjalë vogël ja bjerë kadijen këtu nta s'e ket punë po çshtu ti çshtu ti edhe këtë gratë botës çshtu dush mi dall këte se skaçja si ças ta thot një fjalë sa jo ka marru bosh me të fort ajë marru me të fol ajo, ajo krijuar shtremti do më vot drejt zbatë drejt dhezë Abo, këta më vengam veri, a.s. gruja është kryu prej bririt të shtrembër Hadith sa i muslim Tha ti nëse mundoh është me e drejtu Merë një sajnë shtrembër dhe zër edhe e di se ajo si drejtojt ajo s'ka të rëzri dhe se t'i pojë, e banë drejt e then i tha njërë sotë, qështë e then? Tha e shkurë rëzëmë e lehë e shka me ba, a herë këtu, herë ashtu s'ka ndryshë se s'ka mënyrë tjetën andoj për nga sa më samë të shka bante ishte i gjan i gjanë shpi, i gjanë jasht i gjanë me vlëzrit, i gjanë me sahabët i gjanë me kret i gjanë me me ata të cilët nuk e besonin për nga mberi të salatë a.s. se kanë besuë një ditë për një ditëve për nga mberi a i salatë a selam pas ju këthim për luftës bedrit sara bizuni shtalajt mesin e tëre koka shtalë dhe të koka, të cilët ka ndalë me vrahë, dhe më dhe, dhe ka zonë njëri shka ky, ta në kohën ka më nëvru të vraje. Edhe jo e gjithë dhe kanë, pengamberi zotit. Edhe ju kujtu një njëri, po në moment ju kujtu një njëri. Kusë ju kujtu? Kur ka si në taif, edhe është dëbup i taifit, me gurzi. Edhe ka vegjel, e ka lu të zotit nëve gjelë, o, zot, jepëm rrugë, qëllëm rrugë. Edhe në rrug e Mutaim ibn Adij. Ka qenë i dhujtar dhe ka vdek i dhujtar. Ky ka thonë unë dhe të mbroj. I ka morë djemë të vetë, ki njëri, ka dalë në qapë me shpata, dhe ka thonë une i dalë zotë Muhammed dhe sa më zgudzonë kërkush me, me prejkë. Da i ka qenë fisë pak i fordë dhe e ka toleruë. Për nga mbërën e selam. Tani, ky ka vdekë, për nga mbërën sa mbizër 7 dhëtë robë. 7 dhëtë robë qërë dashk kishë bohë me to i ka zonë top tha vallahi mu kanë gjallë mu të im ibn u Adi kështë qëkishë që e ka mbrojt kura klipi taifit i ka thonë është me mua së të ngucë unë e dalë mbrojtje ka qeni dojtarë mu shrik dhe thotë për nga merë së namë mu kanë gjallë aj edhe me më thanë shlomi kejt sh kejt shlomi shtadoj shloj Tho t'ja kësha shlu. Mi a shpërblujat kër jam konë zorë që më ka një muaj. Që kjo a, a gjënësi, Lëzër, a nuk a gjënësi? Kushe banë? Kushe banë neve për këti pak me vërejt dikun që i përna banë dadavera, kë orë si foli këti mo. Pak me ditë si ki, së menonë në bashësi unë në një milion përqinë, ha, kje, sa t'a manë? Lëzër, a, këto e ka në vëra, be, e ka në vëra, e ka në vëra shokë ki thot me mi lip 7 dhejtja shloj pse me e shpërbly oma oh i ka dek a dajtë ndërruar dhe zër thot hoqa se bejp i cili dërgon në ata se njerëzit irritohën, zemrohën, gërditën është ata daju këfil ahlak mukan në ahlak dhe mukan në sjele ingusht pas e thot vësu ul khuluk li enne mendhaka khuluku se imahu ahluhu ve gjirano sepse ai i cili është i ngushtë në moral, në sjellje, gërditën prej ti, edhe fëmit, edhe gruaja, edhe koqit. Allahu na ruajt. Por ai që është i ngushtë në akhlaq, s'është i gjallë. Wallahi, edhe gruaja vetë më është aska ku më thon, po? Hah? Apo, kur kush nuk e do të ngushtëi më zonë. Kanë thënë njerëzit më kanë gjallë më njerëzi. Më jeni lidh raport. Jo më tut, si ta them këtë fjalë? Am çet prokurorini near ajo. Smollen më jetu këto lë njerëz vllazë. Nuk mundom më jetu si ta vam tash në fjal. A a, a më xjikon më një herë ajo? Jo. Falemdo ja. pejgamberi s.a.s.l. nga zin praninë e tij janë thonë fjalë do një ardhe të kufrit. Në didë në çike vogël e Medinës. Në çike e vogël e, e, e Medinës, por Bajram. Ja nisi me knu për pejgamberin s.a.s.l. Do nisi me knu. Thana që inan pejgamber këtu dhe këtu, Allahina ka ndriçur rrugën me pejgamberin Muhammed s.a.s.l. Edhe në funë e tha një fjale cila kufër. Dha, Wafina nëbijun ja'lemu ma fi gëdi. Dhe dhe na naja e kena një pengamber këto, i cili e dish ka pohot nëjësër. Dha, kufi në lu. Mështu i qështë të. Mështu e dish ka pohot nëjësër. Mështu e di ka i bërë. Ha? Mirë, a tha, a, kam gjikin. Kam gjikin. Kjo ka thonë se une e dish ka pohot nëjësër. Ha? Jo. Jo. Aselijon, në ditë për ditë ve i ardhn disa të thanë, ja rasulullah po na hiq gjumën apo thonë pashalatin. Pashauzoja. Shumë njerëz apo jo ngjel, pasha familjen, pashë, mosum shtimë me von djalin bej. Thudi se djalin vetëm më i madh se zoti vet xhellal xelal, mosum shtimë me von djalin bej. Kjo është shirq, shirq. Allahu radhiya ma radhiya, sa xhitam sa xhit. U knaq shuku knaq dhe i vjen keç kujt i vjen, kjo është shirq. Thon sahabët ja rasulullah, Allah ne kamë do e Pashalatin. A dishoman Pashalatin. Si më thon Pasha Ateçën. Allahu na ruaj. Çka më boi Allahu? Tha kultjuri këtu u thoni la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Keffara e shlyne. Mi tha, "Çishbe, unë unë erda si pejgamber e jomsova ja la ilahe illallah." Ju nillaftëun pelenia? Nilla adat. Ju kanë ditë për 50 vjet niri ka funksionu që ashtu, pa shalatin, edhe mas ju po muslimani ka ik, edhe da pesan, thun i laj la la, shikav dhe zër, i gjanë, nëse kështu bohën punë, kështu sësën punë, adhe do të hoqja, nëse është i ngusht, gërditë i gruja e ti, gërditë në fmitë ti, ha, fmitë ti, dhe tjetra, gjiranë hu, kojshitë e ti, uës të thkallahu ikhwanu, dhe vlezrit e ti e shofin të randë, hm? Lutë në Allah më dhezër më bëtë lejtë. Shumë me lutë Allah më bëtë lejtë. Ska oma keqë. Para më dhezër dhe dhe dhe dhe më qëllu një i vlijaj Allahut edhe aj me të pa tije si të rronë. Hm? Para me ndonë atakshmi pas fatin, nuk e kena këtu për me vajtue si ato, apo? A, ja Rasullat kisha pas fatin, më konë në kone të tane. Nëndashtë të ishe konë ka si të rronë. Si djetë. Po, para me ndonë, më pas konë me kone vës Mura nu pisëllës tonde. Sa ka që shkon atë zonë. Ai shkon shumë gjatë. Po bëngom nesër, më thon, inshallah shkon këti. Ose inshallah bëhet më i lehtë këti. Atëherë lutna Allahun Xhelal Xhelal u bë njërz të lehtë. U bë njerëz të të s'kan njerëz të komoditet dhe kanë uh, freskimin e nit me me njonin prej neve. Fathoh Xha, fa hina idhin tamannu al-khalaasa min w da'u bil-halaaki alayh. Thot, atëherë, nësë është i ngusht Edhe ndodhë kjo, kjo, kjo Atëherë njerëzit shpresojnë Mështë shliru për i tina Dhe lutën Që Allahu tashkatran ata Allahu në ruyt Hadit në që kanë ziri ma në Bukhariu Nga pejnë ambejri sallallahu aleyhi sallem Një ditë për ditëve kalon një gjenazë Ta pejnë ambejri aleyhi sallatë vë selam Musterihun au mustarahum min ç'është papa asa dhe sahabut i çu ç'u kaparcia gjinazja tha i rahatum apo i rahatun prej ti thani rasul allah çka thani ai ka di gjendje kur të vdes a rahatohet për vëti pi barrës së dunjoje pi për dërtëve pi galeve jo li fmij ajo li gruaj ajo li baba ajo li këshia ajo li tindëra shom baba Kur vdesën, sokonin mirë, ajë rahatohet për veti. Edhe i thotë e bafshi me snosh donjajo. Shkova unë te zoti Gjallëxhalalu. Rahatohet. Kjo është i pari. Allahu na boj piktinë. Edhe i diti rahatohet njerëz mbi ti. Po oh, shit çet. Tha, kur vdesin sulmçardhës, ai ki pa. Allah i shkatrov sulmçardhëcit. Sidomos ata që i tortohoi muslimanë, i bën azap musliman, dhe i bën azap fëmijët e muslimanëve. Allahu xhellahu xjalalu e bavçë, atyre mi arë sa maskeqë të fundi. Gëse ka në tepruve zë në zulumë. Para me ndoë sa muslimani që ndurët, o, oh, Allah, shkatëroje. Andëta përsa, musteri hëmin. Njërëzit qka, thë, shi që shka shkoj. Nështëta, nuk e thojnë për hatër familjes. Amo, qka, për nësëm pa, qështu a realiteti. Që kjo a realiteti. Pra, kur të vdes dikush, i ka dhimunëci. Ose o rahatu për veti, e kur të rahatotaj për veti, n poni më e ka. E kurti ndrahu portina, pitina. Në shtomë me thon, Allah e mëshirof, ammo mirpomrainda, më me ato çuçi çe shkoj. Ado ato hoxha, kjo është ajo e cila besimtari duhet me pas kujdes. Pastaj vazdon hoxha me i sqegur disa gjëra të sadh kanë të bojnë me afërsinë e njerëzve se si njeriu duhet të ofrua me me të mira afër njerëzve duke mos e shkel ligjin e Zotit Te bareke ve teala. Por kjo është të metë pëngamberit Alehi Salat e Seram, pëngamberit Alehi Salat e Seram, maksimum, s'ka i shmërisht, ku Allah ja ka mundësu, s'ka lanë dhejrë vetëm se... Ka kriju raportë të mirë me medikanë. Elus me Allahun te bareke vë teala, që Allahu u gjele gjele të në mundësën me ndjekë sunetën e pengamberit tonë, alejë salatu së selamë. Elus me Allahun gjele gjele të që Allahu zhema tonë, Allahu t'i pastronë, shpirëtë tonë, Allahu u gjele gjele të pastronë. Elus me Allahun te bareke vë teala, që Allahu u gjele gjele të mundësën me mërije muaj në Ramazanit. Elus me Allahun subhana vë teala, që Allahu u gjele gjele t'i zbukuron të j لاتي فسترون تبرعشمتنا اقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين